A beszélgetés a Magyar Olimpiai Bizottság szakmai együttműködésével készül, készült. Taróci Balázs, te voltál olimpián? Nem. Mi az ok? Sajnos. Sajnos. Mert? De most úgy kérdezed, hogy mint résztvevő, vagy úgy, hogy valaha voltam olimpián. Én mind a kettőre a válaszom, hogy nem, soha nem voltam olimpián, de soha nem vettem részt olimpián mert hát abban az időben, amikor én teniszeztem, akkor még a tenisz nem volt olimpiai sportág. És személyesen, nem tenisz kapcsán? Tenisz kapcsán, nem, meg aztán már nem volt olyan kapcsolatom a teniszszer. Nem, nem, olimpián. nem, én most azt kérdeztem, hogy egyéni érdeklődés hiány, másokból nem voltál olimpián, hiszen... Nem, nem, tévébe, tévébe, tévébe követtem az első pillanattól kezdve, még abszolút előttem valamikor 1960-ban a római olimpián, Uh, Vitrai Tamás közvetített egy kajakverseny, már ne, azt nem emlékszem az partiános János, talán úgy hívták az, hogy bennem van, azt nem tudom be. akkor nekünk még nem volt tévénk, tehát akkor valahol valahogy, utcában, egy keraviba, az ablakban láttam, hogy valami ilyesmi az egy ilyen nagy, nagy emlékezetes valami volt, aztán a 64-es Tokio az olimpia az mindig rettentő fontos volt uh, nekem illetve az olimpiai sikerek, Balco András ugye hatalmas ikon volt minden gyereknek, de de aztán, amikor erre lehetőség lett volna, valahogy a, a, ugye a tenisz nem volt olimpiai sportág, amikor játszottam. 84-ben, amikor a, már a pályafutásom vége felé e, voltam, akkor volt a tenisz bemutató sportág Los Angelesben, akkor az Edberg és a Steffi Graf, két ilyen emblematikus névők nyerték a versenyt, akkor én még játszottam, de, de a 84-es olimpia volt ugye az, amit a e, magyarok bolykottáltak, tehát akkor erre ezért nem is volt szóba se jöhetett, és hát utána pedig már nem játszottam, akkor már a a játékot a következő olimpiákon, amikor a tenisz aztán már rendes, elfogadott sportág volt. Én még a régi iskolában nevelkedtem, ott mondták, hogy az ember felkészült a másikból, ez manapság a YouTube csatornákon már nem feltétel. Ha végignézünk az eddig eltelt, ki lehet mondani? 70 éven? akkor, akkor féle névjegyed lett volna, ha lett volna névjegyed? Mi lett volna kiírva, ráírva, kép Hát a 70 évből csak a, ugye, az ember, a felnőtt körbe, kezd időben kezd osztogatni, úgyhogy névjegykártát, úgyhogy szerintem teniszöző. Csak az, hogy teniszöző? Hát hiszen most sem vagy. Az. Hát most nem, de így alapvetően én belülről teniszhezőnek érzem magam még a mai napig is. Az milyen? Hát, az milyen? Ez egy jó kérdés. Most akkor mondjam azt, ha álmodok, akkor még mindig olyan, az álmaimnak a 70%-a az valamilyen tenisz eseményet, Tehát épp, éppen versejzem. Tehát, ami számomra is teljesen érthetetlen, hogy, hogy lehet, hogy még 40 évvel azután, hogy az ember abba hagy valamit és nem csinálja, de még mindig, hogyha álmodog, akkor a, a, az álmaimnak a legnagyobb része az valamilyen teniszhez e, fűződik. Tőlem nem állt távol a pszichológia. Mi lehet ennek az oka? Hát gondolom ez volt a legfontosabb része az életemnek, amikor ö, ö, teniszező voltam, és ez annak ellenére az ember rengeteg más mindent csinál, a, a lelkében valahogy megmaradt az, hogy, hogy, hogy ő, ő, ő, neki ez volt a legfontosabb, gondolom. Azt a részt választottam nyitásképpen, amikor azt mondtad, mert rám a legnagyobb mértékben, hogy mindenben támogató, megértő és szerető családban nőhettem fel, ez rendkívül erős hátteret ad, és ez az, amit én is szeretnék megadni a környezetemnek. Igen. Ez akkor, innen, akkor innen tudod, hogy hány, hány, hány éves vagyok. Hát innen hát, is. Hogy ez akkor jelent meg, igen. Innen is. Milyen volt ez a család? Hát olyan, amit elmondtál. Ami, ami, amit... Mivel amit... Apa, apa, mivel foglalkozott? Anya, és ugye van egy, egy nővéred van? Igen, igen, egy, egy nálam pár éve idősebb nővérem. Hát itt a foglalkozásnak óta egyébként édesapám villamosmérnök volt, de itt ennek édesanyám pedig háztatás, belőle testvérem, ugyanúgy, mint én, csak nálam pár éve hamarabb elvégezte a közgazdasági tudomány egyetemet. De úgy, úgy alapvetően egy, egy, egy nagyon, nagyon kedves, meghitt család volt a miénk, és már egészen amire én, én visszaemlékszem, és amire azt a, ez az idézet, ami, ahogy így elhangzott, az azért szólt így, mert, mert a, a mi családunkban az én teniszezésem az abszolút központban volt. Tehát én, én Amióta az eszemet tudom, az az, a, a, az én teniszezésem az rendkívül fontos volt, anyukámnak nagyon-nagyon élvezte azt, hogy a vakásunkba, hogyha belépett az ember, akkor az előszobában ott a földön ott állt 6 teniszítő, és azt rettenetesen nem szerette, amikor már elköltöztem otthonról, és ezek a, teniszező, a teniszütők az előszobából eltűntek, mert ő ezt nagyon, nagyon élvezte, hogy a, a mi családunknak és a testvérem szintén teniszezett, apukám is teniszezett, de hát ilyen teniszező volt, és gyakorlatilag a, a, a témáknak, a, a, illetve az, hogy a, a mi családunk, hova megy, megy -e nyaralni, nem megy nyaralni, mikor mit csinál, abban mindig az volt, hogy nekem van-e versenyem, vagy nincs versenyem, van-e edzésem, vagy nincs, nincs edzésem. Hadd hát, legyen egy kérdésem, és itt a saját teniszmúltamra, valamint azokra a tenisz élményekre hagyatkozom, amelyek messze-messze a múltban vannak, valamint erre a családról gondolok, amiről te beszélsz. A szocializmusban, hiszen ott járunk, a szó hagyományos értelmében nem nagyon létezett, a körülmények nem tették lehetővé olyan, hogy polgári család. Ez egy polgári család volt? Ez egy abszolút polgári család volt, igen. Teljesen. Aztán Sőt. Igen. Sőt. Sőt. Én arra emlékszem, hogy amikor a, a, a, a környékbeli, tehát ez a 11. kerület, Feneketlentó, Bartók Béla, Bocskajú, úgy... Ez, ez egy olyan környék volt, ahol, ahol úgy, úgy, és ez nagyon fontos volt a anyukámnak, hogy a, a többi gyerek, akikkel egy iskolába jár, vagy, mert oda, oda is jártam természetesen a környéken, iskolába, a József Attila gimnáziumba jártam, ott a, a gyerekek is hasonló hátterű családokból származtak, és hasonló háttere voltak, úgyhogy ez egy ilyen, megmaradt egy ilyen polgári, vagy akkor még azt is mondták, hogy az egy ilyen úri gyerek. Ezt is többször hallottam annak ide, amikor természetesen nem volt a legpozitívabb valami abban. Miből adódóan voltál úri gyerek? A tenisz miatt, vagy más miatt? A, nem, nem a tenisz miatt, csak a tenisz világban is. Amikor engem apostrofáltál, akkor mondták, hogy ez egy, ilyen, ez egy ilyen úri gyerek, és akkor... De ez a családban akkor, volt összefüggésben? Nagyszülők? Ö, családfa? Hát a család, persze a család, igen. Tehát ez a polgári úri gyerek, az egy, az egy kategória volt, amit ugye az emberek úgy, úgy tudták arra, hogy ez egy úri gyerek, akkor ez tudja, hogy van modora, tud viselkedni, megpróbál iskoláztatást, és végigjárja a gimnáziumot, hogy tud, akkor elmegy egyetemre. Tehát ez egy ilyen, ezzel azt mondom, hogy mindent elmondtak. Azt kérdezem, ha nem akarsz, nem válaszolsz, hogy ez a család egyébként 1956-ban vagy az évek folyamán miért maradt Magyarországon? Ö, hát erre van egy hosszú család e, történet. De, de én nem Nekem tudtam, van idő. Itt... A... Igen, van ő. Azt hittem az Olibi. Ez egy nagyon fontos dolog, elmondom a mesterségem címerét. Igen. Én egy a szó klasszikus értelmében vett riporter voltam egészen addig, amíg a világ meg nem változott, és YouTuberré kellett, hogy váljak az evolúciós folyamat során, ahol a halakat se kérdezték meg, hogy ki akarnak-e menni a szárazföldre, és ezt ilyen egyszerűen talán még soha sem mondtam el senkinek, mint most neked. És amikor közeledett az olimpia, akkor én ki akartam lépni abból a szokványos közéleti szerepkörből, amit én egyébként a Youtube-on űzök több-kevesebb sikerrel, is, amivel egyébként a Kejfej is kapcsolatos volt, és Dajc Tamás segítségével sikerült megállapodnom a Magyar Olimpiai Bizottsággal a tekintetben, hogy egy 33 részes sorozatot készítek, most már a legvégén járok, te már a 30. vagy a 31. portré vagy, ugye a Párizsi Olimpia az a 33. olimpia, és portrékat készítek, ahol nyilvánvalóan szóba kerül az olimpia, szóba jön az olimpiai szereplés, de szóba jön mind az, ami az olimpiával, illetőleg a megszólaltatott sportolóknak a személyiségével összefüggésben van, és ezt azzal együtt hagyta a Magyar Olimpiai Bizottság, hogy miközben ismerték a tevékenységemet, tudták, hogy a szó hagyományos értelmében nem vagyok sportriporter, te most ezt tapasztalod. Jó. De kíváncsiunk erre <gül> ja. a történetre? Jó, ennek 56-ról a, a, a családi fáma szerint ez úgy zajlott, hogy édesapám hortista katonatiszt volt, eredetileg, és aztán utána, de mint hiradós volt, és műszaki alakulát, műszaki alakulát, kétszer megjárta a frontot, és aztán utána a jó pár évvel a, a, a háború vége után, akkor el tudta végezni a műszaki egyetemet, eh, akkor már dolgozott, nagy, elő, egy darabig nem volt munkája, aztán utána eh, el tudta végezni ilyen estina a műszaki egyetemet, úgyhogy azt hiszem, hogy két évet kellett még a műszaki eh, eh, járnia, mert a Dudovikát elfogadták eh, eh, az első három évnek, és akkor ő, ő így lett villamosmérnök. De hát soha semmilyen reménye vagy lehetősége vagy esélye nem volt arra, hogy ő egy egyszerű mérnöknél tovább lépjen, hiszen a múltja az olyan volt, hogy ez, erre nem volt lehetőség. Többször, a későbbiekben többször hívták külföldre. Emlékszem, amikor már készültünk, hogy majd Beirutba vagy Damaszkuszba mehet egyetemi oktatónak, és akkor a, a pártitkár azt mondta, hogy ezt nem lehet, mert, mert hogy ő, ő nem, nem, nem, nem egy megbízható ember. Úgyhogy aztán ez volt a későbbiek fel, hogy miért nem mentünk el Magyarországról később, amikor lehetett volna, de és például, amikor ez a Beirut meg Damaszkusz téma volt, ez jóval 56 után volt, akkor, amit mondtam, hogy milyen a szerető és megértő család, hogy arra emlékszem, hogy ugye apukám rettenetesen imádott e, volna utazni, mert soha nem tudott utazni, mert tehát, abban az időben nem lehetett. A háború után azt hiszem, hogy e, legközelebb, talán 1969-ben Uh, utazott Kelet-Berlinbe először, akkor volt lehetősége és letető boldog volt, de egy nagyon érdeklődő és rendkívül intelligens ember volt, aki, hát ő neki az, hogyha elmehet a közel-keletre, és pláne ott egyetemi oktató lehessen, az neki ez egy fantasztikus, nagy élmény lett volna. De hát erre nem került sor, de emlékszem, amikor még akkor még nem tudtuk, hogy aztán végül a munkahelyen nem fogják ezt engedélyezni, akkor ez. Benne, abszolút benne volt, hogy hát akkor az én teniszemnek ez mit fog jelenteni, hogyha Beyrutban vagy Damaskuszban lehet-e teniszezni, és végül is nem emiatt nem mentünk, de ez egy, ez egy rendkívül fontos valami volt, és nem az volt, hogy na vegyünk Beyrutban, mert végre itt a lehetőség, de az 56-ról csak gyorsan, mert azért azért, túlbeszédesre túl fogom itt a dolgot. nem, egyáltalán vagy, nem. Állítólag az volt, hogy... Annál nincs jobb, mint amikor ja, a riport alany igen, a, mi a, a magyar út, ez a Bocskai út egyik kis utcájában laktunk, a 11. kerületben, és az anyukámnak volt ikertestvére, aki a Bartók Béla lakott, tehát ez nem volt nagy távolság, és 56-ban állítólag a ház előtt ott állt a teherautó, hogy, hogy akkor mi is megyünk, és anyukám azt mondta, hogy ő csak akkor megy, hogyha jön az ikertestvére is és az Iker testvérét fölhívta a telefon, és az itt a teherautó és az azt mondta, hogy ő, ő csak a természetes akkor megy, hogyha jön a férje is, a férje pedig azt mondta, hogy ő pedig csak akkor megy, hogyha az anyukája is megy, akivel együtt laktak. És a... Hú, már nem emlékszem a talán Irma néni volt, Irma néni azt mondta, hogy nem. És ezek után akkor senki nem ment, úgyhogy akkor így, így 56-ba a család nem ment el, hanem otthon maradt. Igen, csak most keresem a vonatkozó részt, mert uh, um, ugye a te esetedben uh, 1980 a dátum, amikor Igen. azt mondtad, hogy megmakacsoltad magad, mert valamilyen politikai okból nem enged neki versenyre, mondjuk azért, mert például Csillei... Ja, igen, igen. Hát most nem fejezem, hiszen most veled beszélek, hogy most idézni vissza a mondataidat, de arról volt szó, ja. hogy hogyan lehetett úgy útlevelet szerezni, hogy azt politikai okból ne vonják vissza, és ne legyenek vízum problémák. Jó, ez, ez igazán nem kellett attól tartanom, hogy most nem fognak kiengedni, de a, a szabadon, és korlátok nélküli utazás, az inkább úgy, úgy lehetett volna, csak ez egy interjú volt, ahol az ember csak ö, röviden próbált mondani, tehát a, a szabad, korlátok nélküli, ellenőrzés nélküli utazás, az nem, nem volt megoldott, lehetetlen volt a szocializmusban mindenkinek, ö, és a, az én ellenfeleim pedig úgy utaztak egyik napról a másikra, a különböző földrészekre, hogy normálisan kell, tehát szabaton tudtak menni. És benne mindig bennem volt az, hogy annak ellenére, hogy, hogy elég, abban az időben sok pénznek számító euh, pénzt kellett befizetnem a, a, a teniszszövetségnek, illetve a Magyar Államnak, ennek ellenére euh, többször is elhangzott, hogy ha ezt nem csinálja, hogyha nem jön haza játszani csapatbajnokságot, akkor, akkor utána bevonjuk az útlevelét. Vagy hogyha volt, volt egy ilyen időszak, amikor a dél-afrikaiakat nagyon utáltuk, mert ott a politika, folyt, és akkor az oroszok kitalálták azt, a szovjetek bocsánat, hogy, hogy emiatt nem indulnak olyan sporteseményeken, ahol délafrikai versenyzők is indulnak, mert ugye hát ezek mind fehérek voltak abban az időben a délafrikai versenyzők, és ez felvetődött nálunk is, és természetesen voltak olyan emberek, akik ezt hatalmas messzélességet támogatták. Egy másodpercre itt álljunk Igen. meg, uh, semmilyen szituációt nem áll szándékomban felállítani, és bármilyen kérdéset Természetesen lehet mondani nemet. Az én érdekem az, hogy egy érdekes beszélgetés legyen, nem pedig az, hogy izzadságszagú és rossz hangulatú. Az, hogy teniszjátékosok, és nem csak teniszjátékosok, bizonyos országbeli partnerekkel szemben nem álltak ki, és ez nem feltétlenül egy szocialista és egy apartheid országra vonatkozik. ez később is megismétlődött, vagy megismétlődhetett téged ilyenfajta szempontok egyénileg valaha is foglalkoztattak-e, vagy sem, és akkor itt van egy kiárat a mostani Párizsi olimpiára is, ami az orosz versenyzőket illeti, és természetesen olyan mértékben vagyok kíváncsi a válaszodra, amilyen mértékben a te mostani diplomáciai státuszod, illetőleg az egyéni szabadságod ezt lehetővé teszi, ha érthető a kérdés. Érthető, egészen más szerintem egészen más jellegű volt az az időszak, amikor az ember, amikor én versenyző voltam, mert én egy egyéni versenyző voltam. Tehát én talóci Balázs voltam, aki Rény ellen játszott. Igen. Az, hogy én Magyarországot képviseltem akkor, vagy ő és ő Dél-Afrikát, mm. ennek az égvilágon semmilyen jelentősége nem volt. Én Taróci Balázsként játszottam. Tehát a, a versenyeken, hogyha megnézed a, a úgy hívják, hogy a táblák, hogy, hogy ki játszanak, Igen. akkor ott nincs oda írva, hogy ez most kicsoda, micsoda. Az oda van írva, hogy Björn Borg, John McEnroe. Uh -huh. Ennyi. Tehát, és ott a Tarocsi Balázs. Tehát ennek ezek egyéni versenyek, és az ATP, ez az Association of Tennis Professionals, akik az egész Igen. profi verseny, szer, kör, körverseny sorozatot rendezik, ez azért jött létre, hogy a játékosokat kivegye ebből a hagyományos uh, állami sportszövetségek, Nemzeti Olimpiai Bizottságok hatás, uh, hatásköre alól. És annak idén, amikor a, volt egy Bimbledonban egy bolygót, akkor ennek pont az, az úgy uh, azért jött létre, mert egy Niki Pilic nevű jugoszláv teniszzezőt a Jugoszláv Szövetség eltiltott, mm -hmm. amiatt, hogy nem vett részt a Davis kupán, ami ugye az, amikor országok képviselők és őt eltította a Jugoszlás Szövetség, és erre az éppen akkor megalakult ATP bolykott a Wimbledoni versenyt, és 70, a világ első 70 játékosa nem vett részt a Wimbledoni versenyen. Mm. És így, így jött létre egy nagyon erős játékos szakszervezet, és pont ez volt a lényege, hogy mi teniszezők nem a Magyar Olimpiai Bizottság, vagy a Magyar Sporthivatalnak a alkalmazottai vagy, vagyunk, akikre nagykegyesen azt mondják, hogy na jó, akkor maga kimehet, de hogyha, hogyha ő, nekik nem tetszik az én személyem, akkor kihűdik, vagy helyettem Igen. a Benyik Jánost. Nem, itt Taróci Balázsnak van egy olyan ranglistája, ami alapján a Taróci Balázs részlet a versenyeken, és ez ugye a Rengeteg sportákban, már egyre inkább, és most már úszásban, atlétikában, mind, mind a játékosok vagy a sportolók úgy látom, hogy kevésbé vannak a nemzeti sportszövetségek befolyása, vagy befolyása alatt, vagy, vagy függetlenebbek, de azért az olimpiai rendezvénynek az a lényege, hogy nemzeti olimpiai bizottságok, jelölik ki, hogy kik azok az emberek, akik részt vehetnek azon a versenyen, és a Nemzeti Olimpiai Bizottság nevezi be őket. Tehát itt, uh, itt, itt nemzeti olimpiai bizottságok uh, által uh, kiküldött sportolókról van szó, szóval egy Párizsi olimpia igen. esetén, és akkor ennek a Nemzeti Olimpiai Bizottságnak kell eldöntenie a gondolom a mindenkori uh, kormány, jóváhagyásával, illetve nem jóváhagyásával, hogy ki az, akiket jelölhet, és részt vesznek -e ezen az olimpián. Egy teniszversenyen abszolút arról volt szó, szóval, hogy Taroczi Valádi játszik Rémúr ellen. Ennyi. Tehát engem abszolút nem érdekelt. Különben biztos meg volt a véleményem arról, hogy mi van Dél-Afrikában, mert volt egy fekete teniszező, Arthures, nem tudom, hogy emlékszel-e a, a nevére, a, a világ legintelligensebb, kultúráltabb, Kedvesebb, és amellett egy fantasztikus nagy teniszező volt, mert Wimbledon megnyerte 3 ban azt hiszem talán pont 70, nem a bojkot előtt, talán 72-ben, és ő amikor elment, én az, olvastam a könyvét, amikor elment uh, Dél-Afrikába játszani, hogy az milyen volt neki. Tehát az, az biztos vagyok benne, hogy én Artúres oldalán álltam. <gül> Mert az olyan volt. De, de az, hogy ez engem egyáltalán, sőt Artúr essem. sem... Uh, befolyásolta, hogy ő ne játsszon a dél-afrikai teniszező ellen, mert ő úgy gondolt, az a rémúr, az a haverom, hát az a hippie, akivel együtt szoktunk uh, esténként kajálni, megpiálni. Úgyhogy uh, ennyi, ennyi az én, hogy, hogy milyen volt. Oké, okay, de a... van, és a Párizsi Olimpia és az oroszok, illetve uh, ennek kapcsán uh, az a kérdés, hogy akkor te azt gondolod, hogy úgy An général lehet vagy kellene a sportot a hétköznapi politikától függetleníteni? Én azt, én azt gondolom, hogy, hogy egyéni sportágakban ez, ez valahogy megoldható. Hogy, hogy, hogy független, ahogy a teniszzők részt vesznek, egy Rublyov, vagy egy Hacsanov nevű tenisz vagy egy Medvegyev nevű teniszező, ő részt tud venni, de abban a pillanatban, az Olimpia, akkor ő már nem Hacsanovként játszik, hanem a, a Szovjet vagy Orosz Olimpiai Bizottság által kiküldött e, e, valaki, és e, azt, azt az országot képviseli, és az, hogy ez a, ez a mai helyzetben, hogy, hogy azt a, a elfogadják -e a többiek vagy nem, hát ez a többieknek a döntése kell, hogy legyen, hogy akarnak-e egy olyan ország részvevői ellen sportolni, és ezzel elismerve azt, vagy, vagy, nem, vagy nem akarják. Ez nem a sportolókra vonatkozik, ez abszolút nem sportoló, hanem szerintem ez abszolút a... a Kormányoknak, a, és ez egy politikai döntésnek kell legyen. És amikor a politikai döntés, akár csak a Los angeles Olimpia idején valakinek az életéből kivesz egy sporteseményt, mert politikai okokra való hivatkozással nem engedi ki az a sportoló számára egy olyan kiesés, amit ő sem tud. Hát nem tudom, mi erre a megfelelő kifejezés megbocsájtani, vagy elengedni részint az életkorából, részint. Mindaból adódóan, ami az ő sportolói karrierjét illeti. Ez teljes az biztos, hogy azoknak a sportolóknak, akik például a Los Angeles, nem, Los Angeles olimpián nem vettek részt, azoknak ez egy szörnyű élmény volt, élmény idézőjelbe, És és, és ne, de, de az, hogy a, a az akkori politikai hatalom, vagy uh, miért így gondolta, hogy, hogy ezt kell csinálni, szerintem ez, ez, ez, ez, ez nem tudok más, hogy a pech. Tehát ez Oké, rendben pech. van. Vissza visszatérő kérdés, és ez egy igazi civil kérdése, hogy számodra sohasem volt kérdés az, hogy milyen érdekes, hogy te tudsz teniszezni, amit emberek néznek, ráadásul ebből meg lehet élni, akár olyan is vagy, mint egy asztalos, miközben azt mondanád, hogy miért lennék én asztalos, amikor teniszező vagyok, és ezt csak arra fölmondom, hogy a petőfi szüleinek a költőfoglalkozás nem volt elfogadható, ugyanúgy az én szá szüleim számára nem volt elfogadható, hogy én riporter legyek, bár az a kezdet-kezdetén nem fenyegetett, és ezért kellett elvégeznem egyetemet, ahogy te is elvégeztél egyetemet, de az, hogy maga a teniszezés egy olyan dolog legyen, ami neked a hobbid neked a, a, a, a foglalkozásod és azzal pénzt is lehet keresni, az mindig evidens volt-e? Az, hogy ebből pénzt lehet, az, hogy a teniszen pénzt lehet keresni, az, az ilyen már 18 éves volt, akkor kezdődött, ugye pontosan az open tenisz az 68-ban, tehát akkor 14 éves voltam, amikor megjelent az, hogy open tenisz, amikor a Wimbledonban, az is Wimbledonban volt, először pénzdérre lehetett játszani, tehát itt akkor nem ilyen pénzekről beszélünk, mint ma, vagy akár még az én időmben, hanem pár száz dollárról, de volt pénzdíj. Tehát az, ez egy óriási dolog volt, és akkor kezdő, ez a mai, világ, mai fejjel ez már ilyen elképesztő, hogy akkor ez egy mekkora hatalmas dolog volt, hogy pénzért sportolnak a sportolók, mert akkor ugye abszolút ez a olimpiai eszme is uh, irányította az egész sport uh, felfogást, hogy, hogy, uh, és ezért is volt az, hogy Magyarországon, ahol természetesen a sportolók nem amatőr sportolók voltak, hanem azért kaptak fizetést, mert, mert hogy sportoltak, de a, az olimpiai részvétel miatt mindenütt eljátszották azt, hogy, hogy hát ugye ezek amatőrök. És akkor ez egy szörnyű dolog volt, mármint a, már mint a a, a, a politikának és a, a, a külvilágnak azt elfogadni, vagy látni, hogy, és ez egy ilyen nagyon-nagyon elítélendő dolog volt a mi világunkban, mármint Magyarországon és a szocialista országban, hogy, hogy ezért pénzt lehet kapni, miközben mindenki a, a többi sportágban is pénzért csinálták, csak nem hivatalosan. És én ugye egy olyan sportágban sportoltam, teljesen független attól, hogy itt majd a későbbiekben vagy a jövőben már én magam is pénzt tudtam keresni, és olyanban voltam ügyes, és olyanban szerettem volna jó eredményeket elérni, ahol a végén kiderült, hogy azért még pénzt is lehet keresni, de ez egyáltalán semmilyen az én életemet nem, biztos, hogy nem azért alakult így, hogy a tenisz ennyi, központi szerepet kapott benne, mert hogy itt a véletlen. Oké, megkeszerezé de lehet. Akkor egy újabb így... civil kérdése. Mi a, jó a ci... Mi a jó a teniszben? Miért jó a tenisz? Fogalmam sincs. <síts> <sítsz. gül> így, így, így most már öreg fejjel, amikor hónap is eltelik a, a, a, úgy, hogy nem teniszezem, e, ezt, ezt, én, én azt gondolom, hogy. hogy most akkor mondhatom ezt, hogy sokáig lehet játszani öregkorban is, élvezhető, stb. stb. Nekem például ez most már sokkal kevés, sőt, egyáltalán 90 ban nem élvezhető, mert csak azt látom, hogy mennyivel bénább vagyok most, mint korábban. Oké, okay, rendben van. Oké, az de, a bénaságra vonatkozik. Igen. Azt kérdezem tőled, megmaradva az abszolút civilségnél, mi változott az elmúlt évtizedekben a teniszben, ha bármi is változott, miközben a szabályai változtak? A szabályai tudtommal nem változtak. Nem, nem, nem, a szabály nem változtak. Mint minden sporták sokkal dinamikusabb, sokkal atlétikusabb, sokkal gyorsabb lett, tehát nem lehet összehasonlítani, hát ha megnézi valaki a, egy, egy 40 évvel ezelőtti mérkőzésnek a felvételeit, és még az már hasonlít a mostanihoz, mert az ütők rengeteget változtak, és a, én még a pályafutásomnak a nagy részét faütővel játszottam, a kis, kis fejű faütővel, hát azzal e, fizikailag lehetetlenség lett volna ugyan, olyan ütéseket ütni, mint, mint a mostani ütőkkel, de már a pályafutásom végén már én is a nagyfejű, graffitütővel játszottam, de még ez se hasonlítható a mostani ütőkhez, és ez olyan ütéseket enged meg a játékosoknak a húrral együtt, és olyan sebességet biztosít, ami akkor elképzelhetetlen volt. És ezen kívül természetesen ez az atlétizmus, a dinamizmus. Mi teniszezőknek készültünk, a mai teniszezők pedig atléták, igazi atléták, akiket, akiket fölépítenek kapva tudományosan gondolkozva és a tudományos ismeretek maximális figyelőenbe Meg kell nézni, hogy hogy melegít be egy mostani játékos, mondjuk a Roland Daroszon, hogyha kinyíted a tévét, és mutatják előtte a konditermet, ahol a, ott, ott a bicikli, ott vannak, meg gumiszalagok. A, a, a gumiszalagokat láttam legutóbb. É, é, é, igen, igen. Hát én pedig arra emlékszem, hogy többször, a, pont a Roland Daroszon többször előfordult az, hogy volt egy játékos étterem, az ember, amikor egy, játszik egy versenyen, akkor nem tud, hogy csak az van kírva, hogy harmadik meccs, 11 óra után. De azt nem tudod, hogy mikor, mert öt ugye három nyertszetes meccsek, lehet a meccs előtted egy órás, de lehet öt órás. Fogalmácsúcs, hogy mikor kerülsz pályára. És többször is előfordult, hogy az étteremből hívtak, hogy tessék menni játszani, mert fogalmam nem volt az a pályán, ami a világ végén volt, akkor még nem voltak se tévé, se, se semmi, ahonnan tudtam volna követni, hogy a hátsó pályákon mi van? Volt két, az én játékos étteremben volt két képernyő, az egyes és a kettes pályáról. De te a 17-es pályán fogalm, akkor játszottál, akkor fogalmat se volt, hogy ott hogy állnak. Ha úgy, ma ma a... Igen? Az ember oda ment, megnézte, de én pontosan ö, megtörtént, mondom, az étteremből hívtak, hogy menjek játszani. Tehát Azt áruld el ma... nekem, hogy mennyiben eleme a tenisz fennmaradásának a kereskedelem, és a kereskedelemmel párhuzamosan a televíziós közvetítés. Ugye az olimpián lévő sportágak változásaival kapcsolatban is, az az indoklás, Gördex, a BMX, a legkülönbözőbb versenymászás, hogy ezek azok a sportágak, amelyek egyébként ma már nagyobb érdeklődést keltenek, mint a hagyományos sportágak. felvetődik. Az a kérdés is, hogy egyébként az emberek tévé előtt megnéznek-e egy ötúrás teniszmeccset, vagy annak csak egy tíz vagy 20 vagy 30 másodperces TikTok videó rövidítését. Erről gondolsz-e bármit is? Azt gondolom, hogy fogalmam sincs, <gül> hogy mi a válasz, tudnék én magam. Te jó, akkor egyszerűbben kérdezek, szerinted tenisz azóta valahol 1890-ben, vagy hol járunk, amikor elkezdődött? Hol járunk idő? Mondjuk azt, mondjuk azt. A okay. Barcelona teniszklub 1899, mint a Ferenc Ferencváros. Akkor olyan nagyon rosszot nem mondtam. Ugyan. Tenisz mindig lesz? Tenisz, tenisz mindig lesz, mert én, én úgy, úgy látom, hogy, hogy ez valóban egy olyan sportág, amit meglett korban is minden további nélkül lehet csinálni egyrészt, másrészt pedig a társadalmi ér, érintkezésnek egy olyan elfogadott uh, szintere, ami szerintem nem fog változni. Oké, okay, de egy, lesz... meg egy pillanatra, ezzel mit Igen. értesz? Tehát ez a társadalom Azt, érkezik az, a szintere. Hogy, az, hogy, az, hogyha egy teniszklubba valaki valaki uh, valakivel beszélgetni szeretne, az sokkal hamarabb el tudja érni, hogyha ő is teniszezik, meg a másik is teniszezik. Ezzel mint kapcsolatban ha... fel is vetetted, az kritikaként még a múltban, hogy Magyarországnak a teniszklub élete az mennyire szegényes, hogy az, az, van. Sőt, sőt, sőt, sőt, szinte nincs is. Ez és ez az egy az... óriási, óriási Sok hiányosztág. Sokat teniszeznek, és most más a helyzet? Nem, sokan teniszeznek, de a klubok, mint olyanok, nem, nem, mi nem Ez egy magyar specialitás. Ö, ez mivel függ össze? Ez, hát nincs, nincs hagyománya, de egyébként ez egy Most jó se. kérdés. Most se, tehát az emberek lemennek a teniszpályára és teniszeznek, de nem maradnak ott. Tehát ennek ki, ennek ki kell alakulnia, egy, és egyszer valaki megkérdezte, akit elvittem. A, a teniszklubba, hogy fú, hát ez milyen klassz, ez mennyibe kerül. És akkor, ezt, ezt mi is tud csinálni, és akkor mondom, hogy hát jó, de itt nem, nem pénzről van szó, az, mi kell ehhez? 150 év. És, hát meg persze, igény. Berül, e, me, hát meg igény. Meg igény. De hát az igény is így a, igény? a 150 év alatt alakult ki, tehát Németországban vagy Spanyolországban ezek a klubok, ezek így funkcionálnak már ilyen 70-80 éve, de már a háború előtt is Magyarországon is a háború előtt voltak klubok. Érdekes, hogy a, a, a szocializmusban, az átkosban is ezek a teniszklubok igaz egészen másképp, akkor tehát, tehát profi nem profinak hívták, tehát versenycentrikusok voltak, de azok az emberek, akik mentek teniszezni, azok ott maradtak és egy ilyen klub életet éltek. Ez, ez ma, ma nincs így legalábbis a... a Budapesti, én a budapesti klubokat tudom, budapesti klubokban nincs így, az emberek lemennek, tréningruhába mennek, és tréningruhába ugyanúgy távoznak, és, és eszükbe nem jut, hogy, hogy megmosakodjanak, hogy a családjukat oda viszik, hogy vigyék, és esetleg ott legyenek. És ez, ez, ez nagyon, szerintem, ez egy, ez egy nagyon kár, hogy ez Ad absurdum, így, akkor az is előfordulhat, hogy miközben régen fogtál a kezedbe ütőd, de a barcelonai teniszklubban mégis elmész? Persze, mind, minden nap, minden nap. Vagy vagy vagy, kondizom, vagy úszom, valamit sportolok, tehát itt a teniszezés az, ami, ami, ami kimarad. Minden nap sportolok. És miért marad igyek, ki? Igyek, igyek, Igyekszem, Miért marad ki? Mert nem, nem okoz akkora örömet és élvezetet, amit, amit például az úszás vagy a, vagy a kondizás, mert mindig bennem van a hiányérzet, mindig bennem van egy rossz érzés, hogy, hogy, hogy, ez, hogy nem, nem, nem, nem, nem jól csinálom, amit csinálok. Már nem sportos Úgy, nem vagy professzionális versező. Arra tudsz válaszolni, hogy miért zavar? Látod magad kívülről, és azt mondod, hogy ez így ebben a formában Ö... nem egységes? Nem, mert a, a, a, hogy tényleg van ilyen, hogy az ember a szememmel követtem a labdát, de már a lábamban már nem visszoda, oda, és nem értem, hogy, hogy nem lehet, nem tudok odaérni. Akkor a... vissza, amikor, ugye azt mondtad, annak voltak különböző peremfeltételei, amelyeket magadnak állítottál, amikor 31 éves korodban relatíve korán visszavonultál. Igen. Igen, Azok megfelelő premisszák voltak? Így utólag nézve? A... Az hiszen, akkori fejem... abban az évben még egyéni versenyeket nyertél, ezt is mindig elmondtad, Igen. de mégis Igen. így döntöttél, és így is mondott. az akkori fejemmel, azt én abszolút tudom, hogy, hogy miért, miért gondoltam így, utána már... Később már, már úgy gondoltam, hogy tök fölösleges volt abba hagyni, tehát akkor már mindegy volt. De nyugodtan lehetett volna. Hát most a, a, Viszont pár, a nem lehetett? Ö, egyéni memmába nem. Egyéni bá biztos, hogy nem. Ö, de hát ez azért én akkor már egy jó, jó tíz éve játszottam, sőt, tizenöt évet játszottam profi versenyeket, tehát azért a fizikailag is. Ö, amit az ember most nem tudok, de akkor valószínűleg azt is fölmértem, hogy fizikailag már nem vagyok olyan állapotban, hogy például egyesben tudtam volna a páros, azt talán még lehetett volna játszani. Az egy flow? Tehát az egy flow az... benne lenni ebben a 15 évben? Az egy folyamat? Tehát az egy, az egy megszakíthatatlan egy attól, hogy vannak benne rövidebb szünetek, de az egy ilyen flow érzés? Ö... Hát amikor az ember, legalábbis amikor én ebbe benne voltam, akkor én azt hittem, hogy vagy úgy gondoltam, hogy igen, ez, ez egy örök élet, persze, nem gondolni nem gondoltam, de az érzésem az olyan volt, hogy ez egy, ez egy, ez egy örök, hogy ez én vagyok, aki ezt csinálja, hogy egyik hétről megy a másik versenyre, hogy a fejemben mindig az van, hogy akkor, mert hat héttel előbb kellett megcsinálni a, a nevezéseket, hogy melyik versenyre nevezek, melyikre nem, nem hova megyek el. De egy, egy személyes a... csapat voltál szemben a most akiknek. Megt... De... Egy mai teniszezőnek mekkora csapata van? Hát én is csak a tévében látom, hogy mindenkinek van legalább egy, egy teniszedzője, aki a tenisszel foglalkozik, de lehet, hogy kettő. Mindenkinek van egy masszőrje, mindenkinek van egy kombi edzője, van akinek van, aki az étrendjeit összeállítja, tehát egy ilyen 5-6 ember biztos, hogy van, de vala, azt lehet, hogy van 10 is. Én csak azt tudom, amikor pár évvel ezelőtt a Carlos Costlától, aki a Nadának a menedzsere, és szintén volt teniszező, kérdeztem, a Roland Garoszom voltam, és nem kaptam helyet a, a, a center pályára, a Nadal mérkőzésére, Tudné -e nekem egy jegyet adni, de lehet, hogy nem nekem kellett, csak én valakinek szerettem volna, akkor azt mondta, hogy hát sajnos csak 50 jegyet kapott, úgyhogy nem, azt pedig már a, a csapatnak, tehát a, a saját az entulásnak oda kell adni, és ebben benne van apuka, anyuka, feleség, stb. stb. Tehát egy ilyen, hát nadál az 50 emberrel vesz részt egy versenyen, ami hihetetlen. Egy Roland Garros döntőre, egy helyre mennyibe kerül egy jegy. Fogalmam sincs. Hát van egy piaci ára, vagy már mi nem a piaci, van egy alapára, mondjuk 300 euró, tehát aztán amikor, a, hogy, amikor egy nappal a verseny előtt az ember szeretne egyet, azt mennyire adják, hát ezt ma már az interneten meg lehet nézni. Uh, Volt-e bármilyen alternatíva előtte, hogyha nem tennis akkor mi volna? Mám és másik másfort, vagy, vagy, vagy a Közgazdász, bármi más. Közgazdász. Hát ne, ne, igazán nem izgatott semmi, Tehát igazán nem foglalkoztunk. A tenisz mennyire a, a, izgatott, az nagyon? Az nagyon, abszolút. Tehát minden gondolatom az volt. Mi volt Úgyhogy a cél? Ugye, ugye később szóba is került, hogy az ambíció és a motiváció is csökkent, ugye egyebek között, ugye az Ivani Sevicsel való együttműködés is eset áldozatául. Alatta mi volt a cél? Mi volt a motor? A, Mármint mi alatt? Vagy Ez alatt a 15 év, év alatt? Vagy ki tudja, ha nem több? A, ö... a győzelem mi? <síthat> Hát az biztos, a győzelem az, az volt a, a fokmérő. De hogy, hogy belülről. Ez egy jó kérdő. Tehát a, a megfelelni akar. Minek akartál a, talán, megfelelni? Me, me, saját magannak. Tehát a, a, a, minden. Responsibility. Tehát azt hiszem, hogy az én személyiségemben a. a, a, a, a azt, hogy, hogy nagyon szeretnék, azt gondolom, hogy ha valamit csinálok, akkor azt a nagyon precizen, már nevetségesen odafigyelve csinálom. Mi volt a narócinak a legfőbb skillje, amiről ő köztudomású volt? Hát volt, volt egy fonák, slidesom nyesésem, amit, amiről még most is azt mondják, hogy. Ez ez az nagyon, az, az nagyon, nagyon klassz volt. És hogyan az jött az a semmiből, vagy nem a semmiből? Az egy technikai dolog, azt nem tudom, a, talán az edzővár egyébként a, a feneketlen tunna az edzőbács, akit ő tanított. Bíró Maháro Mahárob Ma, Ma, Bíró János, a, akit a, a Mahárobi, őnek is nagyon, -nagyon jó forrák nyesése volt, tehát ez valószínűleg, ez a Janó bácsi tanította meg nekünk, valamit, amit, amitől az, de hát azért ez alapvetően nem csak technika, az valamilyen adottság volt, hogy ezt nagyon jól tudtam csinálni, de hogy mi volt az én, hogy jól játszottam, hogy abban mi volt, egy, egy biztos, én nem voltam egy, egy, egy atléta, tehát egy, egy, egy atlétikus valaki, tehát a, a mozgásom, az, az, meg a futásom az, az elég sok kívánivalont hagyott maga után, rengeteget futottam egyébként, fut, rengeteg futóedzésen vettem részt, amit már biztos, hogy ma már másképp csinálnának, de akkor, hogy ezt fejleszem, de, de azt hiszem, hogy inkább talán na, nagyon, nagyon szerettem, nagyon ambiciózus voltam, egyrészt, tehát nagyon szerettem volna uh, sikeres lenni, és jó eredményeket elérni, uh, de, de de nem voltam attól rosszul, hogy nem voltam világeeső, tehát sőt ez még a se jutott, sajnos, de, hogy az is lehet. Mi, de... mi hiányzott? Hát biztos, hogy valaki okos ember a hátam mögül, aki, aki ezt mondta volna nekem. A legjobb mi... helyezés mi volt? 12 voltam, de inkább azt hiszem, hogy az volt fontosabb, hogy hogy tíz éven át voltam az első ötvenben, és egyesben, és négy éven át az első húszban. Tehát az, hogy sokáig tudtam azt csinálni. Tehát nem az, hogy egyszer tizenkettedik voltam, hanem az, hogy például első húszban voltam, 78 és 82 között négy éven át. Ez mennyire feszélyezi az embert a szónak abban az értelmében, hogy ne kerüljön hátrébb? Tehát a teljesítmény Nem, nem. Egyébként ez azért... Érdekes, amit kérdezem, mert nagyon sokszor, amikor a, a utána következő magyar teniszhezőkről olvastam, akkor mindig azt olvastam, hogy, hogy meg kell védenem a pontjaimat. Tehát attól, hogy attól félnek, mert a teniszben a ranglistát Igen. 12 hónapon át tartják a, Az előző, előző 12 hónapban szerzett pontokat tartják meg a ranglistán, és hogyha kiesik ki a verseny a... a az a pont, akkor visszaeshetnek a ranglistán. És én úgy magamra visszemlék amikor ezt olvasom, ez, én ezen soha nem, én nem gondoltam arra, hogy én azt a pontot hogy elveszítem, akkor mi lesz. Tehát én valahogy biztos voltam benne, hogy, hogy el, ha elveszitek valamit valahol máshol, meg nyerni fogok. Tehát ez egyáltalán nem... Nem, nem volt extra nyomás emiatt, hogy most tavaly. Még játsz. egy kérdés, ez az időszak, amiről beszélünk, a te legjobb periódusod, az mennyire tette lehetővé azt, hogy te egyébként Létezzél civilként, hiszen a sportolók zömével való beszélgetés arról szól, hogy nem csak hogy zárt világ, de gyakorlatilag a sportpályafutásuk befejezése után van néhány kivétel is természetesen, akkor jönnek arra rá, nem csak arra, hogy kenyérkereső foglalkozást kell találniuk, hogyha egyébként nem egy pénzes sportákban voltak korábban, hanem hogy az élet az a sporton kívül is létezik. Én azt gondolom, hogy, hogy hogy nekem nem, soha nem gondoltam, hogy egy zárt világban élek. Nem volt euh, egy gép? Euh, meg, meg amit, amit az elő, először is volt egy családi hátterem, ami nem engedte meg, hogy én csak egy, csak a, csak a tenisz világába élek, tehát tényleg minden, mindenről beszélgetünk, minden, mindenki, minden művészetek, apám tényleg nyolc nyelvet beszélt tökéletesen, és még úgy halt meg szegény, hogy olyan a, a, a kazettákat találtam, ahol egyszerre hihetettem, hogy még arra mondta rá, és tanult még az utolsó pillanatig olyan nyelveket, amik nem is tudjuk hogy elképzelni, hogy ilyenek léteznek, hogy ő még, mégis még egy újabb nyelvet szeretett ma tanulni. Tehát ö, én, én amellett, hogy, hogy nagyon érdekelt a politika, mindig nagyon érdekelt, és azt nagyon, nagyon figyeltem, hogy plán, hogy a szocializmusban az ember, hogy ö, látta, hogy, hogy mi hogy élünk, máshol hogy élnek. Úgyhogy én nem éreztem, nem, nem értem egy zárt a sportvilágába, de ez megint csak azért van szerintem, mert hogy mi nem, vagy én, mi nem egy szövetség által ellenőrzött életet értünk, ahol kiküldik hozzánk az edzőt, meg a, vers, meg a csapatvezetőt, meg minden. Én volt, ma, egyedül voltam magam, és velem nem volt, akkor még nem voltak újságírók például, akik ott lettek. én megőrültem volna, hogy ott magyar újságírók ugrálnak körülöttem, és kérdezős nem Beleért, van, egyébként ezek a nemzetközi események, ezek protokollárisan hogy vannak felépítve, beleértve azt, hogy utána beszédeket mondanak, az egészen hihetetlen az, hogy beszédet mondanak, az, az, az mind, az a nem, nem is volt, illetve az, az mi is kellett annak idén interjúkat csinálni utána, de ez, ez nem az a ré... én arra gondolok... Én értem, hogy, értem, értem csak a, azt mondom, hogy mennyire a publicitás és a közönséggel való kapcsolattartás ezeken a híres régi rendezvényeken milyen fantasztikusan fel van építve. Igen, igen, igen, igen, igen. De ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor én játszottam még, akkor a az, ét, az, az elején, az én pályafutásomnak az étterem, mondjuk egy Roland Garroszom, vagy Wimbledonban, azt ne úgy, ott én ugyanúgy mentem, mint a nézők, ugyanabba az étterembe mentem be, mint a néző. Tehát akkor volt egy pár egy, ma, egykori magyar, tehát ilyen diszidensek, akik ugye minden versenyünkben ott voltak, például Roland Garroszom, Párizsban, aki ott éltek, a meccs után a büfébe találkoztam velük és ők is bementek, én is, és nem volt más, nem volt a játékosoknak hely, például, tehát ez egészen más. Ez van egészen más? Persze, hát ilyen hermetikusan vannak elzárva a versenyzők a, a, a külvilágtól, hogy nehogy, nehogy sőt, nem csak, hogy, nem csak a külvilágtól, már egymástól is lassan hermetikusan el vannak zárva, mert annyira félnek azok az emberek, akik velük vannak, hogy nehogy valami más mástól is kapjanak információt. Az edzők attól félnek, hogy elveszik tőlük a játékosokat, mert hogy a hátha egy másik edzőhöz el akarnak menni, a menedzser attól fél, hogy a játékos esetleg egy másik menedzserhez mennek, és csak ő próbálják neki azt mondani, amit gondolnak, hogy szeretne. Úgyhogy nagyon nehéz lehet most játékosnak lenni. Te a hazai szövetségi életben se tettél sok kárt, ahogy láttam, nem a te ö, nem. világod volt. Ö, biztos, hogy lett ö, szívesen csináltam, vagy, vagy szívesen ö, csináltam valahogy, szívesen részt vettem volna, de volt is egyébként két év, amíg a, amikor úgy hívtak, hogy technikai igazgató, de, de hát volt egy elnökség is abban az időben is, meg, és hát egészen más elképzeléseim voltak mindenről, mint, a, mint az elnökségnek, úgyhogy aztán elég gyorsan abba agytam. Mennyire rágott meg téged a magyar irítség, amely öröki az egyénit állította szembe a párossal? Ö, először is ab, a, abban az idő, amikor én játszottam, akkor még a páros, az, az egy ugyanolyan versenyszám volt, mint az egyes. Ez most már nehéz elhinni, de hogyha valaki megnézi azt a táblát, amit 85-ben, amikor mi a Günthártan megnyertük a Wimbledoni versenyt, az összes játékos, aki a részt vett az egyes versenyen, az játszott párost is. Tehát a... Ez miért változott meg? Hát a pénz miatt, mert olyan hihetetlen pénzeket lehet keresni az egyessel, hogy tök fölösleges egy játékosnak akár időt, akár energiát veszíteni azzal, hogy a párosban egy kis zseppénzt keressen mellé. Abba az időben pedig a játékosoknak szüksége volt arra is, hogy a, mint az egyesbe kerestek, meg amit a párosban hozzákerestek, az, az, az, az, az kellett nekik, hogy, hogy így, így kezdődött, és akkor utána volt két, a Borg és a Vilasz, akik nem játszottak Simlid, vagy a Párost, és akkor utána lassan-lassan egyre több játékos engedhette meg magának, hogy ne játszon párost is, csak egyest, és aztán így, így, így alakult ki. De mondom, hogy amikor mi játszottunk, ezt most nem ö, ö, a, a mundér mondom, de ez, ez tényleg így volt, hogy akkor a páros még egy... De kárhoztottad egy... a magyar irítséget azzal, hogy állandóan felvetették a kettő közötti különbséget. Igen, és, és tudomásul vettem, hogy, hogyha egy, egy Kajak, egy kajakozó párosban olimpiát nyer, de nem mondták, hogy ez egy páros, hanem azt mondták, hogy egy olimpiai bajnok, de velem kapcsolatban általában mindig kisza és jót nevettem ezen, de az mindig kiszokták hangsúlyozni, hogy egy párosban idézve Van-e páros van oka annak, hogy olyan emberek vezetik a sportágat, akiknek minimális a kötődésük a sportághoz, a versenyzőkről nem is beszélve mondtad? Nem ma mondtad, hanem tegnap, de ez akár a mai világra is állhatna legalábbis, ami a sportvezetést illeti. És hogy ezt én kérdezem? Vagy, vagy ez Nem, mi, hogy ez ezt mondtad. Hogy ennek hogy, mi az hogy, oka? Hogy ennek mi az oka? Ö, hát én gondolom, hogy itt, itt alapvetően azért arról van szó, hogy, hogy a... a ö, biztos, hogy ahány eset annyi. Tehát vannak olyan, ö, vannak olyan sportvezetők, szerintem elég sokan, akik ez egy lehetőség arra, hogy akár társadalmi, akár más kapcsolatokat tudjon kiépíteni a sport révén. Tehát biztos, hogy vannak ilyenek, és őnekik nem az a első, a legfontosabb, hogy a sportoló hogy sport, hogy milyen eredményeket ér el, hanem az, hogy ő milyen kapcsolatokat tud kiépíteni a sport révén. Ez a ezt rengeteg, én volt ben voltam, benne voltam a Nemzeti Tenisz egy nagyon rövid ideig ott is, és ott is azt láttam, hogy a, a gyakorlatilag a legtöbb ember, aki, aki ott van, az vagy azért megy, hogy a, beülhessen a Wimledonban a a királyi páholyba, és onnan nézhesse a versenyt, vagy pedig valamilyen kapcsolatokat. De hát annak az is egy rendkívül jó helyszíne annak, hogy kapcsolatot alakítsanak ki, de nem az volt a legfontosabb, hogy a sportágat vigyék előre. Hogy alakult az életed azt követően, most nem végigvéve az összes, tehát nem évenként nézve, amikor abba hagytad? Mi volt, hát, mi, volt elég, elég, mi tartott a leghosszabb ideig utána? Hát egy elég hosszú ideig nyugdíjasként éltem. Van egy barátom, amikor elkezdtem aztán dolgozni, akkor azt mondta, hogy te már nyugdíjas voltál, úgyhogy most megkénytelen vagy dolgozni, úgyhogy ebben van valami. Úgyhogy nyugdíjas akkor az elég... idézőjelben van, ez mit jelentett ez a létezés? Hát azt, hogy nem fogok, tulajdonképpen nem csináltam semmit. Mely ideig tartott? Hogy... Hát ez egy ilyen... Egy tíz évig. Ö, és a, a, a kisfiam akkor már éppen serdülő korban volt, és őt vittem iskolába, és azon kívül pedig golfoztam elég sokat. És, és nagyon sokat utaztam. Úgyhogy amellett, hogy egyébként ez, ez hozzátartók a, a semmi tevéshez, hogy a nyugdíjas élethez, hogy szerencsém volt, mert abban az itt akkor találták ki azt, hogy ATP vagy ATP, amit mondtam, ez a teniszjátékosok szövetsége, Senior Tour, és akkor 35 és 45 éves korom között én ezeket a versenyeket játszottam. Egy évben egy ilyen 8-10 verseny volt ilyen, és ez pontosan elég, vagy jó volt ahhoz, hogy itt valamilyen keretet adjon az életemnek. A beszélgetésünk elején szóba került az Olimpia, és most visszatérve oda, amikor arról volt szó, hogy bemutató ákként szerepelt 24 és 88 között, akkor is két ízben. Az mit jelent, hogy bemutató sporták? Ö, az, hogy, hogy nem. nem ol, tehát a. a a 24-es olimpiát nem tudom megmondani. Oké, okay, rendben van. A 84-es olimpia az, az volt, hogy, hogy volt tenisz az, az szám, tehát olimpiai számként, tehát ott voltak a versenyzők. ahogy mondtam, Steffi Graf és a Stefan Edbert nyerték meg a verseny, de ők nem lettek olimpiai bajnokok, tehát ők megnyertek egy bemutató versenyszámot, de nem volt egy, egy elismert olimpiai szám, aminek a győztese olimpiai bajnoki címet kapott volna. Um, ma mekkora rangja van a teniszvilágban az olimpiának? Én azt gondolom, hogy ez, ez helyszíntől uh, függ, hogy, hogy pár... hol jár. Itt érzik. Pontosan igen, tehát ennek, ennek a mostani olimpiának elég komoly, uh, majdhogy nem grenclem jelentősége lesz, mert hogy ott van a Roland Garroson, és minden játékos, Szerintem meg akarja próbálni, meggyerni ezt a versenyt. Ha majd legközelebb ismét Szőhúban lesz olimpia, akkor biztos, nagyon sokan nem fognak elmenni, mert pontosan ütközik a versenynaptárral, a és. A teniszversenynaptár egyébként nincs tekintettel az olimpiára? Egyre inkább van. Egyre inkább van. De lesznek ATP a... versenyek az olimpia alatt? Ö, jó kérdés. Szerintem nem. Meg? De az is elkezd, de pillanat. Igen, Le, ne, Nem csak, hogy gondolkozom. Biztos hogy, lesznek, de ne, biztos, hogy lesznek, de nem a legmagasabb kategóriát. Ez valami hasonló lesz, mint a úgynevezett ezres versenyek, tehát ez a, a, a legnagyobb versenyek az ATP versenyeken a, a, az ATP naptárban, hogy Másik nagy, magas kategória versenyt nem rendezhetnek, csak kisebbeket. Tehát ez a úgynevezett uh, ilyen challenger, meg nem tudom, ilyen versenyek biztos, hogy lesznek, de nagy versenyek nem lesznek, ez az egyik. A másik ma már adnak az olimpián is uh, ATP pontot. A harmadik pedig uh, szerintem ez rettenetesen fontos most a Párizsi olimpia miatt, hogy van két ikonikus uh, figura, akik könnyen lehet, hogy itt, nem tudjuk, mi van a fejükben, de könnyen lehet, hogy azon a fejükben, hogy itt fogják abba adni a játékot, ha Ennek a Két le. ikonikus figurának, a Nadal és a Djokovics lennének ők? Igen, igen. igen. A, a Nádálnál majdnem biztos vagyok benne, hogy itt, itt abba is fogja hagyni. A Djokovicsnál meg szerintem benne van a pakliban. Egy személyes kérdés, valamennyire én is követem a teniszt. Neked egyébként mi a véleményed, Remélem jól meg tudom fogalmazni, mert egy beszélgetés során is el lehet fáradni, nem csak a teniszben, hogy az erőfeszítésük az idővel való küzdelemben az elmúlt periódusban hogy alakult mind a kettejüknél, mert eh, tragikus figurájává váltak a saját életüknek ebben a küzdelemben számomra. Nadal, aki, Nadál is, és Gyokovics is, akit, akiket az ember. Mindig is látod, szenvedve látni, ha egy öt órás küzdelemről volt szó, de ez ma nem pontosan olyan, mint tíz évvel ezelőtt. Neked ez milyen látvány? Mi, mi, mi, mi ébred a fejedben? A, a ké, én, én a két versenyzőt teljesen két külön uh, történetnek érzem és látom. Uh, a Nadal esetében én, már, én is úgy érzem, hogy ez, ez egy ilyen, nem, nem akarja elfogadni, hogy, hogy, ez már nem, hogy ezt nem kéne csinálni. És viszont ez a párizsi verseny még esetleg egy esélyt ad arra, amiatt, hogy két nyercetre kell játszani. Tehát három ah. kizárólag. Itt két nyercetre, itt még elkézed Látod létre a, a kétszer szemben a hárommal? Ennek mi az oka? A, vagy így Azt, az hogy esként? a három nyercetre csak a Grand Slam versenyek ah, okay. mennek. Mm -hmm. Oké. Okay. Én de láttam itt Barcelonában, a Barcelona versenyen a nadal játszani és hát tényleg az ön, önmaga kétnyelcetre és az önmaga árnyéka volt, tehát én szerintem kétnyelcetre sem fog tudni valami és a nagyot, nagyot alkotni. A Gyokovicsban még látok, ő, ő, ő, őt, őt ugye el tudom képzelni, hogy még egyszerű, úgy össze fogja tudni kapni magát. Tehát és, és tud meglepetést csinálni, de azért azt hiszem, hogy Neki is. Már most már mindent elért, minden, minden rekordot ő tart, úgyhogy szerintem neki is abba kéne adnia. Mit gondolsz a magyarok esélyéről? Ö, nem gondolom, hogy meg fogják nyerni az olimpiát, és az, én azt gondolom, hogy egy, egy, még egy Grenclen versenyen, hogyha ha valaki nyer ö, két fordulót, akkor azt, és hogyha megver a nagyon jó játékost, akkor az egy, az egy nagyon nagy dolog. A, a, egy, egy olimpián csak az számít, hogy, hogy elére bejut az elődöttőbe, hogy valamilyen helyetére szerintem. Tehát, hogyha valaki a harmadik az olimpián, akkor az, az jó, de hogyha megver most, megveri a, akárkit, az, az nem, egy, nem egy akkor. Nagyon nehéz lesz egy, egy magyar játékosnak emlékezetes teljesítmény nyújtani az olimpián. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megküzdöttél a Skype-al, és azt is nagyon szépen köszönöm, hogy ez a beszélgetés létrejöhetett. Annak idején én csak a teniszpályán láttalak téged, mármint a tévén keresztül, akár csak Temesvári Andreát. Ha így kilométer ezrekre a Skype jó voltából, de örülök, hogy ezt a közel 70 percet együtt tölthettük. Nagyon szépen köszönöm, megkeresd, Köszönöm is szépen. Szépen. Elküldjük ezt a beszélgetést neked, csak hogy tudjad, hogy mi kerül majd ki a Magyar Olimpiai Bizottság Facebook oldalára. Jó, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönöm.